Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzy Rádióban, Puzsér robert és ez alkalommal, Fungtasztikussal, Alias, vagy e Ozonón csató, Adorjánnal. Fantasztikus, hogy itt vagy velünk. Tabesz Azért is, azért is van itt, mert elkezdtünk foglalkozni a magyar repzenével és a magyar hip-hop múltjával, vagy a gyerekkorával, a tini korával, és a remélhető felnőtt korával. Úgyhogy akkor ezt ö, szépen óvatosan folytatnánk és csaponganánk ö, időnként vissza a 90-es évekbe. Zraszt Vujti, úgyhogy Jannyitse, minyáza Vujti, fantastikus. Miért fantastikus? és to továbbá nem vagy legutóbb itt elhangzott, hogy te gyipszi vagy, és az azért nem, nem állja meg a helyét, ugye? Nem mintha sértés lenne, de legalábbis pontatlanság. Szerintem ez nem hangzik rosszul. Én 98 óta vagyok fönn a C3.hu-n, egy Roma Dab Project nevű oldalon, mint Horváth cigány jazzzongorista. És ebből a Horváth az igaz. Tehát, hogy a jazzzongorista is elég erős túlzás, de úgy vagyok vele, hogy nem hangzik rosszul, úgyhogy nem szóltam. De ha azt mondták volna rád, hogy cigányoszkár, horváth, ez zongorista arra már nem lennél büszke, és így jelennéd, hogy bocs. Nem rossz. Nem Még rossz. Még egyszer nem, de hát ezt le is írtam, hogy nem a származása van problémám, hanem legyünk objektívek, és én kicsit azt éreztem abban a beszélgetésben, mint hogyha az érdemeimet ezzel árnyalni szeretné a úriember. Tehát én uh -huh. azért is írtam ezt ki. Uh -huh. Mennyi? Szóval, hogy te tanú vagy. Te végignézted a hazai hip-hopnak a... A ö, felfelézülését, hogy így fogalmazzak. Ne hívjuk felfutásnak, mert az azt feltételezné, hogy ö, volt, egy, ö, volt egy íve, aminek nyomán egyre jobb és jobb lett. Én meg Te úgy látom, hogy fél ügyfél vagy. Uh -huh. Szóval, hogy én úgy látom, hogy ö, lettek jobb dolgok, de az általános színvonal a hiphopnak, még hogyha nép, még hogyha nép, nép ö, ö, sport is lett belőle, vagy, vagy nép, a, a nép közös ügyelet belőle, akkor is valahogy, valahogy egy ilyen felfelé züllés. Tehát egyre nagyobb arccal, egyre nagyobb mm, körítéssel, meg egyre nagyobb ilyen saját magunknak legyártott kultusszal, de valahogy azt érzem, hogy a, a kivétel az továbbra is a jó minőség, és ebben a vonatkozásban nem változott sokat a helyzet a 20 évvel meg a 10 évvel ezelőtti állapothoz Igen, képest. Igen. Ez, ez bármi másra nem tök ugyanennyire, igaz? Tehát attól még nem rossz valami, hogy a nagy része nem jó, hiszen szinte mindenről el lehet ezt mondani. A szélső értékei az érdekesek, hogy mondjuk egy műfajnak a legalja épp hol tart, és a legteteje hol tart, legyen az 2 vagy 5 százalék, amit így mérsz a hab, meg a, meg a sár. Jó, de az is igaz, hogy a 90-es években nem volt igazán jó anyag a kezem között, mert persze egyáltalán nincs kizárva, hogy a 90-es években is voltak már nagyon jó előadók, de valahogy a mainstreambe. Egyáltalán nem jutott be. Egyébként ma sem jutnak be. Visszatér a 90-es évekhez, amit elég gyorsan a múltkori adásban. Uh, elég gyorsan átmentetek rajta. Én pár együttest azért összeszettem, akiknek szerintem jó lenne, hogyha neve elhangzó hogyha a 90-es évek magyar repéjéről beszélünk. Ez pedig a Megasant System, aki azt hiszem egyetlen mondatban mm -hmm. elintéztétek. Ő hát az egyik leg, leg, leges, legelső együttes, akik 1990-ben ben úgy tudtak országos uh, népszerűségre szertenni, hogy uh, teljesen földalatti eszközökkel másolt kazettákon keresztül ki kell, hogy emeljem a Grand Sand of Devils-et hát nyíregyházáról, Boba Fettet ismerjük, Nekik is kazettájuk, hogy sírások, fekete koktél, JFK, Trogaz, Budapest, Voodoo Clan, Omicru, Hasznos Holmik, Firma, Bad Domination, Click Szolnokról, Dabiz Mezőtúr, Suhan Célet, Dark Mark, Warning Shots, Last Players, Kritika, Mad Gangster Rappers, Eger a Crazy X, Crystal, M.H. Passi, Daily Front, Hármas Harmónia, Lord Break Odie, in the Name, 28-as körzet. Nem közöl csáv. Hirtelen ezeket írtam össze most a vonaton, ahogy jöttem, akikről szerintem mindenképp, hogy legalább a nevük. Uh -huh. Elhangozom bármilyen száraz is, hogy én most ezt így felolvasom, de szerintem ez hozzá tartozik. Illetve mindegyik együttest ismerem, és, és mindegyikről tudom. Háromszor vontam fel a szemöldökömet és egyébként az ismeretlenségnek a körén kívülről szemléltem ezeket az ismerősöket. Tehát úgy nyilván egy... Halván, halvány fogalmam nincs. Ugye nekem mondjuk ezzel a rap az összefüggésem az kb. 89, 90, 2000, 98, 99, 2003 és legközelebb 2007 mondjuk. Tudod? Tehát, hogy ilyen bele, -bele néztem, mint a kinyitnál egy dobozt, hogy benne van-e már, amit keresel. Ezek voltak azok az előadók, akik már a 90-es években is színvonalasak voltak. Csak underground. Mondhatjuk azt a 90-es évekhez képest, igen. Sőt, uh -huh. még lehet a mai viszonylathoz is, de nézzük az akkori technikai feltételeket. Tehát itt uh -huh. a 90-es években mi, én a legelső felvételemért még egy Fosztex szalagos magnóra készítettem. Ma már ez természetesen viccesnek tűnik. Ezek az előadók mind, -mind kazettán terjedtek. Tehát a 90-es évek végén jött be Isten igazából nem divatban, akkor jött el, hogy CD-n is tudjuk terjeszteni, addig mindenki uh -huh. kazettát. Hát én, mint Frankenstein két kazettát jelentettem meg. A 90-es években, és azok az úri emberek, akiket az imént említettem, legalább egyet mindenki, hiszen tudtuk egymásról. Tehát uh -huh. itt mindenki uh -huh. elég aktív volt. És a Budapesti vonal szerintem iszonyatosan erős volt. És az árral szemben, tehát kiadtam az előbb, ők is benne vannak. Szerintem nagyon erős volt a 90-es években a Budapesti vonal annyira, amennyire szerintem ma nem. Uh -huh. És uh -huh. ez a legfurcsábban, hogy, hogy, hogy hihetetlen jó együttesek, hihetetlen jó nézőpontokkal. Tehát az akkori nézőpontok a legfontosabbak, hogy a hozzáállás, ahhoz, hogy, hogy hogyan álltak hozzá ez a műfajhoz, akik az alapokat lerakták, mert már ennek szinte semmilyen, semmit nem látsz ebből, amit, amit a, akkor ez fontosnak vallottak. Az, a, az hogy Fostek szalagos, magno, akkor is stúdió körülményekről beszélünk, tehát ez nem hát, azt mondta, hogy négyen vettetek egyet hanem hát konkrétan a nem kellett el kellett menni valóban. A azok kb. úgy készültek, hogy egy ilyen csillára volt egy pár ezer, ezer forintos mikrofon le, lelógatva, alulról meg lett nyomatva a zene, és akkor körbeálltuk, és nyomtuk hula részegen, érted. Köttük Aha. egymást szembe. De ez, amikor a Frankenstein t elkezdtem, azt gondoltam, hogy akkor ezt szeretném egy komolyabb vonalra, ezért elmentem Egerbe a Delfi hangstúdióba, akkor még volt egy ilyen, és ott egy, egy 60 év körüli fazon vett fel egy dalt 5000 forintért, amiért egy hónapig... Mikor volt ez? Ez 96-97. Uh -huh. uh -huh. Az hogy történt, hogy 2000-ben, vagy valamikor az 1000 fordulón a Subbase Monster a semmiből berobbant a mainstreamben? Ez 97, amiről te beszélsz. 97-ben történt? Hát félre az útból. Aha. Szóval, hogy honnan és hogyan? Szóval, hogy ezek az előadók, akikről most beszélsz a 90-es években, egyikük a közelébe sem Igen, került, Igen. viszont nem tény, Gyulafi Rátótról egy, egy ö, 30 gyerek, mert most felsoroltál itt nekünk 29-et, egy 30 adik berobbant a mainstreambe. Hogy tudott? És hogy nem tudtak ezek? Ö, szerintem itt nagyon sok minden összeállt. Tehát a maga, amit művelt, szábbész, iszonyatosan eladható volt mellette, eredeti tudott maradni, szerethető a félre az útból, tehát ez tényleg egy jó lemez, és ezt sokan észrevették, de szerintem a Gyula illetve a, a Négy Ütem volt az, ami igazából megnyomta ott. A rövidek a rep számok úgy általában, tehát nem, nem olyan, mint mondjuk a metal zene, hogy a, az undergroundban 8 és 15 perc között mennek a a, a mókák, hát hogyha össze featuring egy, egy ilyen kis banda, és letesznek egy, ilyet, egy ilyen egy ilyen 8 reperes valamit abból lehet, hogy 6-7 perces, 8 perces szám lesz. De egyébként meg a simán 3-3,5. Csak azért kérdezgettem, mert mi a Robival megnéztünk egy pár száz klipet, úgy, hogy beszéltünk is róla embereknek, és így, így olyan, olyan dolgokat figyelsz meg, hogy miből lesz a popzene, hogy a klipben mondjuk fehéringben és fekete mellényben kell lenni. Tehát ilyen látszólag jelentéktelen összefüggések Igen. jönnek ki statisztikailag, és bizony, ahhoz, hogy valamit mondjuk akár véletlenül is megtoljon a média, ahhoz alkalmazás, Mm, kell lenni a igen. szövegnek, meg a zeneszám hosszának, az intrónak, hogy eldöntsem az elején, hogy ez ezt jön, most, nem jön. De a 90-es évek, évek, évek végén nem felkaptam ez az A 90-es évek egy lazább korszak volt, mint most. Volt rá lehetősége valakinek, hogy Gyulafi Rátrótról befusson, mert tehetséges, meg jól álltak össze a csillagok. Ma már ezt nagyon nehezen tudnám elképzelni. Kettő az, hogy nincsenek nagyon kiadók. Én nem nagyon követem a kiadói munkásságot, de milyen magyar kiadók van? De tényleg el tudunk egyetlen könyvsepet is morzsolni ezekért? Mert hogy nem, az, nem, internet, nem, nem, nem. az internet, de meg nem az ez. internetes felhasználás az így kinyírta őket, meg így kilökte őket a semmibe? Egy, egy, és mit csináltak egy a minnant... kiadók, azért azt is megkérdezném. Tehát azon kívül, hogy állta azt a klip és marketing és stúdióköltséget, amelyből egyébként a klip és stúdióköltséget most már magad tudod állni. a marketing az meg hát nem annyira jön össze. Tehát az, az hogy még. Mielőtt egy hangot hallottak volna, abból, hogy én honé, hogy énekelek, már négyezer óriás plakát van a metróban rólam, azt nem tartom normálisnak. Tehát ennek a világnak vége van, illetve annak a világnak is évek óta vége van, hogy befizetjük a gyereket, hogy játszák a zenéjét. Szerintem ez is nagyjából szerintem, ezzel nem. a jelenséggel együtt Én Nem gondolom, hogy ennek vége van? Amit te mondasz, hogy, hogy befizetjük a gyereket, és nem játszák, csak most mások, mások a befizetők, nem látod annyira ezt az egészet, de szerintem ugyanaz működik. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy van. Ez csak most már nem annyira... Ah, én, én, én, én, én, én, nem. én hiszek benne, hogy nem. Tehát, én, nem, nem is látom, hogy lenne, de nem uh -huh. tudod, én nem figyelem mondjuk annyira igazodan. Azt írja a hallgató. Szevasz funk. Döglés Zoli hát. a legutóbbi portré interjújában kadarkainál így véleményezte a rajta kívüli 90-es évekbeli repzenét. Anyám és barátnői. Nem tetszett ez a mondat Zolitól. Igen. Most itt arról van szó, hogy a Zoli nem vesz tudomást arról a 19 különböző előadóról, amit itt most fölsoroltál, azért, hogy úgy tüntesse fel magát, mint aki egy ilyen teljesen gyökértelen, Magyarországon nem létező műfajt itt meggyökeresztetett, és itt, itt a, a semmi közepén, ezen a nagyon rossz talajon mégis sikerült neki így. De így nem lehet, beágyazni. hogy így van. Tehát nem, már, bocsánat, egy... mindenkitől elnézést kérek. Mondjuk 19 megyében ledobsz egy-egy magot, az kinő, azt az föl is soroltad és egyszer csak ez összenő egy erdővé, és utána lehet beszélgetni, hogy hol nőtt az első fa? Egy picit akkor most kezdjük el. Tehát, hogy a Zoli, amit csinált, az gangsterreff volt a 90-es évek közepén. Ezen semmi gond nincsen, és szerintem én nem is látott más rap mert annyira magasalma lettek ők, a utána a gangsterreff és a kártellal meg hát, megelőtte volt az action neki, most az, ezeket azért tudni kell, uh -huh. és azok akiket meséltem azok általában tényleg otthon készítették lokálisan a demoikat. Zolék nagyon befutottak, akkor te, szerintem azért is mondta ezt tehát én, én, én bírom Zolit, de minden dolgában nem értek egyet és a, a, a médiában való lavírozásában sem, de attól még szeretetek valakit úgy gondolni. Uh -huh. De a gangsta Zoli valami teljesen más lett volna. Hát nála az volt az embernek az érzése, hogy mi, van egy irány, ezek a bőgatyás, flaszteren repelő, baseball sapkás, Ilyen, ilyen, ö, olyanok, mint amilyen az Animal Cannibals volt, most, most hagyjuk azt, hogy milyen az enyék, vagy milyen a produkciójuk, amilyen a subbase Monster volt, vagy amilyen most a nem tudom én a, a kezdet fiai. Tehát, hogy, ö, most, csak, most csak formára hagyjuk, hogy mit reppel, vagy hogy mit ad elő egy ilyen figura. És akkor ehhez képest ott volt a gangszazoli, akit nem lehetett ezekkel összetéveszteni semmilyen módon. A, egy rockert láttál, hosszú hajjal. Kezdjük az a tíz éve idősebb volt mindenkinél. Kezdjük ott, hogy a mostani repszárok inkább hasonlítanak Gangsta zoli hogyha megfigyeled külsőleg. Aha. Az összes mindenki... A másik... Aha. Zoliról tudjuk, hogy egy rockerforma volt, egy metal arc, aki a zenéhez közel áll. Igen. A legtöbb rapper... El kell mondjam azt sajnos a magyar hip hogy a 90%-a hülye gyerekekből áll. De, de nem arról nem van szó, nem, van az, nem hogy zen... az emberiség 85% a hülye gyerekekből áll, tehát a hip-hopban ehhez képest még 5% Igen, jó is, pontot szerző ember de, van. De, de világos, de miért kéne egy egy, egy hiphop előadónak nagyon közel állni a zenéhez? Ő nem a bölcsész, ő a költő, ő nem a József Attila, vagy nem a Szabó Lőrinc, akinek, akinek jó barátja a zenész, megcsinálja neki az alpokat, de őnek igazából nem kell zenésznek lenni, ő magyar szakos. Na, ha azt mondod a magyar szakos, akkor azt is tudnod kell, én benne vagyok 20 év és rájöttem arra, hogy örökké másra nem számíthatok. Egy nem olyan zenéket fognak csinálni kettő, mindig csak a probléma, probléma általán. Én úgy gondolom, hogy ha te 20 évig benne vagy egy műfajba, akkor igenis kötelességed az, hogy fejlezd magad. Tehát ismerd meg a műfaj. Ez rádió műsorvezetőkre is értem, de ugyanúgy azokra is, akik ezt a műfajt művelik. Nem elég az, hogy öt év múlva én nem tudom, elértem valami sikert, és a hátradőlök. Én mai napig is most éppen egy randi MC zenét csinálok újra, uh -huh. meg a új vlogomba. Tehát én folyamatosan uh -huh. fejlesztem magam zenekészítéssel, most próbálok idézőjelesen mondom, hogy masterelni, vagy. Uh -huh. Tehát, hogy a, nekem a Hip hop nekem ez az egész műfaj az önmegvalósításról szól. Nem az arcoskodásról, és nem pedig egy olyan anyagi. Képítésről, hogy még tíz év múlva is meg tudjak ebből élni. Hanem igazából arról szól, hogy ezt művelni minél magasabb fokon. Ezért nem tudom ezeket a dolgokat én különösebben hova tenni, mert teljesen más hozzáállásból, más aspektusból közelítem meg a műfajt, mint a legtöbben, akiket említettünk 90%-ban. Beszéljünk a 90-es évek legnagyobb kultúrszennyezőiről, az Animal Cannibals-ről, akik az egész 90-es éveket, pont azt az évtizedet, amikor a magyar társadalom a legsérülékenyebb leg, uh, volt. A, a, éppen leomlott a, a, uh, a vasfüggöny. A, a magyar társadalom egy olyan nyugat, nyugati világgal, meg egy olyan nyugati életformával szembesült, uh, olyan kihívásokkal, amelyekre nem volt fölkészítve. És jöttek ezek a jó pofáskodó, idegesítő és végtelenül gátlástalan és végtelenül szemérmetlenül ö, agyjátszós hülye gyerekek, és azt állították, hogy ez a hip-hop, ez a hip-hop, amit ők hoznak, valami ö, tulajdonképpen az első generációs, ö, ö, úristen, irigy-hónai vagy valami ilyesmi érzésem volt, megtévesztésig hasonló szégyen tudod, az a, az a csontvelő behasító szégyen, amikor azt érzed, hogy te jó isten pusztán azzal, hogy nézed azt, amit ők csinálnak, vagy hallgatod azt, amit ők csinálnak, valahogy bűrészes leszel. Figyelj, elég, elég uh, hálátlan szerep mondjuk besétálni egy szobába, ahol valami, az, táncverseny van, de csak a negyediknek árulják el, hogy milyen táncban, és az első három is elkezdi, és egész életében fogja hordani magán azt, hogy hát én voltam itt a, a, a, a, a bénán esőkelő ember, a fenyőmikét is elő lehet venni a karton napszemüveg, meg a break miatt bármelyik pillanat. Az halálosan menő volt, a lépjük a lépcsőt, az halálosan menő volt, bocsánat, szerintem kurva jó volt. De most, most ne, nem ez a lényeg, nem itt tartunk, a, a, a, a lényeg az, az, hogy ők kezdték el, de én lemaradtam arról a pillanatról, hogy a hogy a. Hogy a, a majdnem azt mondtam, hogy irigy, hónap, mi Hogy a, a, a AC. Igen, hogy ez a két hülye gyerek, az Animal Cannibals, Kuka és Richie, ők egyetlen pillanatra is exkuzáltak volna vagy zavarban lettek volna, vagy magyarázkodtak volna emiatt. nem is azt szoktad mondani, hogy ne kérj bocsánatot azért, amit tök komolyan gondoltál. És ők sem bocsánatot kérnek, hanem helyette fölkaroltak, mit tudom én, 350 másik hülye gyereket, akiből aztán lett is valaki. Tehát az ő vezeklésük szerintem egy tök más munkásságban vezetődik le. Tehát el lehet mondani ezt is, és tényleg nem akarok olyan dolgokat mondani, mert ismerem őket, és, és ö, nem lehet csak feketén és fejéren beszélni róluk. Tehát nem csak rossz és jó, amit el tudok velük kapcsolatban mondani, mert én 20 évig teljesen lojális voltam velük kapcsolatban. Sok minden miatt, pontosan amiatt, mert maga valójában inkább a közekhez állnak. Viszont észre kellett vegyem azt évtizedek alatt, hogy hát ők a legnagyobb parazitája ennek a gazdatestnek is. Mivel hogy az a lojalitás, amit elvárnak a segítségért, amivel semmi probléma nincsen egyébként, amíg mondjuk tegyük fel szponzorpénzekről van szó. És tök jó, hogy ezt a műfajba visszarakják. Természetesen olyan lojalitást válnak tőled utána évtizedekig, ami mondjuk úgy legyen. De amikor már olyan pénzeket osztanak, amik nem az övék, nem is sponsor pénz, és akkor kérsz lojalitást, és kérsz lojalitást attól is, most nem mondhatom ki, hogy honnan, akkor a végén te se tudod, hogy miről van szó. Egy. Kettő, a másik pedig az, hogy még egyszerűen nem fekete és fehér, és szerintem a Ricsi P, ha nem is rapperként, mint menedzser iszonyatosan tehetséges. Viszont a KUKA MC az egy olyan ember, aki nálam az utóbbi másfél évben telefonon keresztül, hogy számomra egy senki. Mert aki azt megcsinálja, hogy felhív és fenyeget és nem tudom milyen problémákra hivatkozik, az számomra kiesett az én... Ismerőség. Problémákra, problémákra ivatkozik? Hát ez ez az is személye. személyes. Tehát az elvekkel vitatkoztunk telefonba valójában, és felhozott különösebben dolgokat. Aztán jönnek ezekkel a, a, a fellépési lehetőségekkel, ami annó vagy innen, vagy onnan van. Tehát egy idő után nem tudsz ezzel mit kezdeni, de azzal, hogy én húsz éve megismertem őket, és egy kép, kép élt bennem, és az a kép megváltozott, miközben egyre közelebb láttam őket magamhoz, vagy érted, amit mondok, tehát mm -hmm. hogy, hogy az szerintem változott, ezért mondom, hogy nem tudok csak jót és rosszat rájuk mondani, mert ismerem is őket, és úgy gondolom, hogy elég sok mindent megcsináltunk. Viszont azért ne az legyen már, hogy mi ismerjük egymást, és minden hülyeségét nézzem elő nekik. Örökké. Nem egyébként az pozitív, hogyha valamit lehet mondani, és csak ilyen finomkodásból nem mond az ember, akkor, akkor inkább, inkább mondja ki. Tehát bizonyos dolgokat beszéljünk meg, ha van egy elefánt a szobában, akkor vegyük észre. Az, az hogy bizonyos emberekkel látom ebben a műfajban, és sokkal inkább, mint a, az nem hallom az operett primadonnák részéről, hogy akkor ő ö, nem ül le egy asztalhoz. Nyilván van olyan, hogy a másik ö, színházbeli jónővel a büfébe sem mutatkozik együtt. Nem hallom feltétlenül a, a rohadt kemény metálosoknál, hogy na akkor őt fölhívta éjszaka, és akkor balhé volt, meg ez, meg az ö, nem, nem megy együtt fellépni. A Másik pedig szerintem egyébként az az ő eredményük is, hogy ilyen szinte tudták levinni ezt a dolgot. És azt gondolom, hogy a mai underground állapotát a fentről elkeresni, miért van az, mivel hogy ők taposták szét fentről. Most nem feltétlen az Zenémöl gondolok, gondolom, a az és azokra az előadókra, akik Na nem is hanem hatása voltak a viselkedéssel, a hozzáállással. Ez, mondom, egy, ez egy generáció, a... meg nyilván ez a, ez a te véleményed. De ez egy... az tökéletesen érthető, és szerintem el kell fogadni a bárkinek, hogy minden a, fél minden az egyre, egyre közelebb érsz valamihez, és nem a, nem a pozitív irányba változik a véleményed, akkor azért az egy fokadandó tapasztalat. F... lehet sok mindent mondani, minden mondani, ezek az úriemberek is ismernek engem, de... Tehát velem kapcsolatban nem tudsz ilyet felhozni. Ez, ez akkor is tény marad. És én szerintem ez a műfaj ne arról szóljon most már, mert most már természetesen arról szól, és ezek az emberek, illetve ezeknek a gyermekeik, idézőjelesen már büszkék arra valójában. Itt most már arról szól, hogy büszkék arra, hogy elftelenség van. Tehát most nem akarok itt... De büszkék rá, és eljutottuk arra szépen, és ezt hát köszönhetjük nagyon szépen nekik is. Arra, mm -hmm. hogy most már büszkeség az, hogyha idézőjelesen prostituált vagy a zenei piacon, és úgy gondolom, hogy nem egy és ugyanaz egy zenészt, illetve egy rep előadót. Ha ilyen pénzekről beszélünk, nem ugyanazok a feltételek. Álljon meg a menet. Tehát én Azért sem reppelek olyan pénzből, ami után le tudnak kopogtatni, hogy ne tudjanak lekopogtatni, mert ettől az eredetiség, tehát ezben a műfajban talános, hogy nem azt kell néznem örökké, mint a Damoclész kardját, hogy mikor nem mehetek el a reggeli műsorba fellépni. Nem! Nincs erről hm. szó. És lehet, hogy ez az én véleményem, csak sajnos mindenki még ezelőtt 20 év ezt hallotta, vagy legalábbis hasonlóan. Persze nem a takarító az, az volt az az évtized, amikor azt lehetett mondani, hogy van az a pénz, amiért korpásodik a hajam. És, és valami, hasonló, valami hasonló az érzésed az És ebből egy lett, és ebből himnus lett egy egész, egy egész nemzedéknek, egy egész, egy egész társadalomnak. Vagy valamiféle ilyen önvallomás, a megvallása a korruptságnak. Amit most két dologról van szó, az egyik, az, amit említettél, a szponzorpénz, amivel szoros árukapcsolásban mindig ott van a szponzorpénisz. Igen. És, és, igenis, és igenis, a szponzorpéniszt azt, azt gondozni kell, azt a szponzorpénz fejében. Igen. Másrészt pedig ott van a kulturális referencia, amit teremtettek a kanibálok. Mi volt ez? hogy ne érjenek rajta egyetlen egy olyan soron sem. Úgyhogy egy hiphop előadó több tízezer sort ír és ad elő. Egyetlen egy olyan soron sem, ami mögött a teljes személyiségeddel ott vagy. Ami mögé odaállsz, és amire azt mondod, hogy ez vagyok én, vállalom, és ez a kijelentés, ez valamit akarom, hogy formáljon a világon. Az Animal Canibels a mai napig tartozik az első ilyen sorával. 90-es évekről beszélgetünk, a 90-es évek hip-hop előadóiról, meg arról, hogy kiktől származik a műfaj, és kik a rák a műfajnak. Tehát, hogy a műfajnak a rákja kitől, kitől származik, és hogy kitől származik a gazdatest. Most, hogyha meg kéne nevezni a most a rák, rák forrását nem azért kell már Mindenkinek, Mindenképpen egy, egy valaki nyakában szeretnénk nem, ezt valami? Nem, hát nevezzünk meg egy mezőnyt a rák oldalon és nevezünk meg egy mezőnyt a gazdatest oldalon. Kik voltak a gazdatest? Ú, igazából ez azért nehéz, mert itt, itt nem lehet mindenki csak feketébe, ahogy az előbb is mondta meg fehérben elővenni. Hát itt többféle ok volt, tehát 90-es években dívott a, a, a gengsterep, akkor ott voltak a kanibálok, akkor volt a, az Árol szemben, most azokat mondom természetesen, akikről lehetett úgy, úgy, úgy tudni is. És mondjuk ott volt az Árol szemben, akiket teljesen kiutáltak. Nem tudom, az, az, az, uh -huh. hiszen, hiszen ők voltak az egyik legjobb képviselője ennek a műfajnak. Túl jók voltak? Igen, szerintem. Az. Tehát túl jól adták elő magukat, és ezért, Igen. ezért kiutálták őket. Hát több okból is nem tudom pontosan, hogy miért, de őket például majd, hogy nem az volt, hogy kiutálták, szerintem hogy De ez az de, de ezt az, az utálkozást is időben el kell azért kezdeni, hogy oda jussunk ahol de, magunk, de a nem? De a, de a, a gangstazoliek nem voltak elég jók, ezért őket nem utálták ki. A, a Subbase Monster nem volt elég jó, ezért őket nem utálták ki. Ők olyan félig jók, lehessenek sikeresek, de aki nagyon jó az árral szemben, azt kiutáljuk, azért az ne lehessen, mert, ő mert ő ő még, lesen, a végén, hát, még a végén belőle lesz a referencia, és azt meg, mi már nem tudjuk meg Így van, inkább ez. Mm. Tehát, hogy azt a referenciát nem tudják megugrani, mert olyan emberek is nagyon sokat segítettek az ő tönkretételükben, akik előzőleg közösen is dolgoztak együtt. De ezek már régi történetek meg nem is arról van szó, csak hogy azért hozom fel, hogy ezek megtörténtek. Te, te hoztál egy reptér magazint magaddal. És azt mondod, hogy már abban is a fele Gangsta Zoli a másik Igen. fele megimelkenibelsz. Hát nem is emelkeni be jam, meg azok, Aha. főleg azok fikázók, uh -huh. nem jutottak be. <laughs> Szokták ezt. De, az, az, az, de azt az is érezzük, hogy mondjuk egy 100 fős, fős versenyben, ha hárman állnak dobogóra, akkor 97 vesztes lesz. Tehát ezzel sajnos együtt kell élni, hogy aki nem nyer, Igen. annak jó része még nem Eben tud a nem a nagyon-nagyon jó az, benne, hogyha, jelol, hogyha olvasgatom, és, mert teljesen adja a tükrét annak, ami akkor volt. Tehát, hogy ahogy gondolkodtak a repperek. Mikor -e ez a magazin? Ez, ez a 98-es, de az első szám az 97-es volt, uh -huh. az volt az első száma. Ez Jenes csinálta. Ő egy hip-hop aktivista volt a 90-es években, aztán 98-99 körül eltűnt. És adóta senki nem tud róla semmit. Aha, mert nem volt neve. Tehát úgy értem, hogy... Hát bassza meg, hogy, hogy meg a Genesis Volt egy ilyen gangszozoli <hül> szöveg, a valamelyik... Ki a... Pff, gyerek... Mm -hmm. Mm -hmm. Abba volt egy ilyen sor, Van egy ilyen és ez azért, divatkozás. mert Györemix-el ők bementek az egyenesen a gettóból megjelenésén, a Sony-nak volt egy ilyen sajtótájékoztató, sajtótájékoztatója, és bevitték nekik olyan szóróanyagot, hogy Magyarországra nem kell a még meg ilyesmit. Mm -hmm. Volt ilyen, tehát ez a 95-ben volt ilyen, amikor ugye a sajtótájékoztatóra bementek, és akkor itt már elkezdődött egy ilyen Húrcsa. Igen, igen, de ez, de ez még kamugengszterre volt, aztán lettek igazi gangsterek, akik valódi tényleges, tényleges romák, tényleges bűnözők, igen. tényleges büntetett élettel, tényleges cellákkal. TKO? Úgy, ja. Vagy mondjuk a veszélyes elemek, akik biztos csudarendes gyerekek, de tényleg veszélyes elemek. Vagy uh, hát a Vantid. Hát most a 90-es évekről beszélünk, hát a TKO uh -huh. az, ami a 90-es években volt, hát uh -huh. a veszélyes elemek az egy másik vonala, már ha. egy újabb vonal, egy nagyon tehetséges reperekről van szó, de a TKO volt az, ami teljesen hiteles szerintem, mint uh -huh. gangsterep, és az utcai életet akkori Ogli G. Uh -huh. az utcai nevű Chubi. Én, én tartottam azt, hogy én a tyson az zenéltem, aztán volt, hogy találkoztam egyébként többször is a tko a Tyson és az Ogli. Esik? A táj, kicsit Tyson és az Ugly a formációja. Velük, ve, ve, velük szoros együttműködésben működött dopmenn. Akkoriban dopmennek mi a megítélése, főleg mai szemmel? A, az akkori dopmennek vagy a mostani dopmennek? Először Na, is az akkori dopmennek. Az akkori dopmennek abszolút jó az én szemszögemben. Az első lemeze, az nekem nagyon tetszett. Azt szerintem elképesztő a a a jó volt. A fordult a kocka, én azt a lemezt, betéve az elejétől a végéig kívülről. É, pap, map, be? Be? Be? És egyébként szerintem ez egy ilyen Drudán sztájt akartotta alkalmazni, ezt nagyon kevesen tudják Drudán az egyik ilyen Oaklandi strizci rapper, és az ő stílusát hozta. Én abban az időben el tartottam a kapcsolatot, mert én egy, most már kimondhatom Virgin megasztorba dolgoztam, mint lemezbolti eladó, és ő sokat járt be Hozzám is, nem hozzám, de hozzám is, és volt, hogy én is vittem neki NWA-leges lemezeket. Még emlékszem, is, hogy miket vittem. Ő abszolút olyan ember volt, aki, aki szerett az a, a zenét. Értett, tehát hogy így érdeklődött utána, amit tudom, olvast a Source magazint, és akkor ő havonta járt be. És hogy lett belőle az, ami most? Ezt én nem tudom, hogy ő milyen személyiségváltozásokon ment keresztül. Engem ez nem is nagyon érdekel, meg magam, megmondom. És de ne is meg, ha valaki nem ugyanaz a karakter 22 évesen, mint 40 évesen. Igen. Nem, nem arról van szó, hogy nem ugyanaz a karakter. Hát nézzük meg a mostani lemezeit. Igen, igen. Hát alávaló, hát a, a, a, olyan rossz minőségűek a rímek, olyan rossz minőségűek a, a témák, annyira, annyira hogy, hogy mondjam, valaki, aki valaha ennyire jó volt, az hogy tudott ilyen mélyre lepúszni színvonalát, azon, a munkájának a minőségét tekintve? van, hogy ö, ö, ö, annyira nem volt ő menő akkor sem, csak, csak új hatása volt, és, és, és, és tényleg egy új szint hozott be nem volt annyira jó, mint amennyire mi gondoljuk egyébként, ketten a fordult a kocka lemez is, de valahogy nekünk abban az időben az akkorát tudott adni, és Zoli mellett egy másik olyan laza vonal, egy teljesen ismeretlen nyolcadik kerület, nem tudom, benne van a varázs ami már a második-harmadik lemezében nem annyira. Azért érezték ott a 90-es években, hogy ja, hogy Amerika fel van osztva, és úgy tűnik, hogy West Coast és East Coast van, és ugye nagyjából ezt a, a Midwest és Chicago és Illinois és Iowa és társai vonalat, ezt úgy, ahogy van, nem is, nem is világították meg semmilyen fénygel. Na hát akkor nekünk is szükségünk van ilyen territoriális felosztásra, de hát Budapest az, akkor, akkor csináljuk kerületenként. Hát nem lesz elég az, hogy akkor itt a nyíregy és környéke, meg a Receliek, meg a nem tudom, és akkor van a nyugat meg a Pest, hanem Budapest minden kerületéből start fogunk csinálni. És akkor ez elkezdődik a 8 meg a 13-mal mondjuk, és egyszer csak megérkeznek a zuglói kutyák, amit én amúgy rohadtul szerettem, azokat a csávokat, de könyörgöm, a kertvárosi keménykedés az mi? Az milyen <gül> műfaj, hogy a, a, amikor azt éneklik a, a, tényleg a Angyalföldről, meg a Szigony utcából oltják a, a harmadik, második kerületi, mitől Kiszteli utcai lejtőt, és akkor megérkezik valaki zuglóból, hogy, hogy errepelje, hogy, hogy hosszú szörű kutyánk itt, van, itt és kertesházban élünk kb. Itt jut eszembe egyébként, mert ő volt a menedzsere a Via nek Természetes, hát a VSOP-ja szerintem az nem is nagyon futott olyan nagyot, mint a többi. Uh -huh. Egyébként még visszatér az Zolékra, mondta 8, meg 13, 21 csepel, mindegy is, hogy az a lényeg, hogy egyébként jól adták elő. Jók voltak a pacekok. Tehát ez Zoli a pacek eladható érted egyből. Ugyanez azért a dolog? Ez az arc, mint ezt a héten Akkor most tanultam elmondom, meg, mondom, jelent Elmondom, hogy nekem mi az élményem ezekkel az előadókkal kapcsolatban. A, akár a fekete vonattal, akár a mennel. Az első lemez mindig elképesztően jó minőségű, mert az első lemezt még kis senki készítik, még olyanok írják, akiket fűt, belülről a bizonyítási vágy. Végy, dű, igazságtalanság és magának csinálja. Sértett önérzet. Hm. És, és, és az első lemez az valami nagyon erős lesz. Az első lemez befuttatja őket, fölfuttatja őket a csúcsra, és a második lemez már úgy készül, hogy na ki a király, öreg, na ki a király, na ki a... És amikor leírja az első sort, utána leírja mellé alá a második sort, és érzi a lelkemélyén, hogy hát ez még nincs teljesen kész, itt még csiszolgatni kéne, akár a rímen, akár a ritmuson. Második, de, de második adásunkat halljátok, ki de, a király. De kogni kognitív diszonanciába kerül az illető, mert a, az, hogy a második sor nem jó... Az kognitív diszonanciában áll azzal, hogy aki leírta ő a király. Na és akkor ezt a kognitív diszonanciát hogy oldjuk föl, nem úgy, hogy mégsem jó a második sor, és hogy egy kicsit dolgozzunk rajta, vagy a király, én vagyok a király, írta, tehát ez így a jó, és akinek nem tetszik, az elmehet az anyjába, és ezt maga a király mondja, és már is kérem a sört. Mert ez egy olyan szituáció, amikor vagy az a, vagy az a válasz, hogy még várunk a sörrel egy negyed órát, és elkészítjük rendesen, vagy az, hogy most kérjük a sört, és aki a király egy nagyon torzító hatással lett egy egész nemzedékre, mert ez az élmény, ez azt mondta el neki, hogy már is jár a sör, már is 35%-os munkánál is ki lehet kérni a sört, mert te vagy a király, és ezt az a közönség, a producerek és a szaktársak is elismerték ezzel a folyamatos és kényszeres körbenyalással. Igen. Van. van. Egyébként ez nem csak Magyarországon, így van, nézzük meg egy nászt. Például az első lemeztünk meg a másodikat, ami, a jó, a második és csak teljesen más. Ja, csak milyen érdekes, hogy például... A... Ezer, ezer külföldi hogy, például. Hogyha, vagyunk. Vagyunk, de hogyha veszünk, veszünk bármilyen műfajból komolyan vehető előadót, nem, nem muszáj itt a hiphopról beszélni. De olyat válaszunk, de... aki az első lemezzel futott nagyot, DJ mert Shadow. van, aki a hatodikkal futott. De az első de... DJ Shadow lemez, azt szerintem egy zseniális, amit az sem bass? tud megdob... DJ Shadow? Nem. Jó, akkor beszéljünk ja, David Bowie-ról. David Bowie, Bowie, Bowie 1969-ben a Space audit vel betört a nyilvánosságba. Betört, a, hogy mondjam, mindenki megismerte. Ez valami nagyon különleges dolog volt. Érdekes módon David Bowie 1971-es lemeze a Scary Monsters, ja nem az, nem az volt, teljesen mindegy a, a Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, nem volt egy hitvány szemét. Érdekes. Tehát, és, és érdekes módon, hogyha meg kell említeni, hogy mikor volt a csúcson David Bowie, akkor mondjuk azt mondjuk, hogy a 80-as évek Derekán volt valamikor a csúcson, nem azt mondjuk, tehát nem az a mondásunk, a hogy, a, a, hogy, hogy, hogy, hogy hát így igazából a 69-es David Bowie volt az igazi, és hát azután az már nem volt soha ugyanaz. Tehát, hogy érdekes oh. módon Európában, vagy bárhol szerencsésebb történelmi fejlődés országokban ezek az előadók tudják a maguk helyét tehát a 69-ben befut David Bowie és 71-ben David Bowie-nak nem az a hozzáállása a saját munkájához hogy na ki a király, David Bowie a király, na most milyen érdekes, hogy ez ugyanakkor Magyarországon meg állandóan és általánosan és nem kifejezetten a hip hop világában hanem úgy általában Magyarországon a sikerhez való viszony nagyon beteg stúdióban velünk fantasztikus, és yeah. itt van velünk Puzsér Robi és Horváth Oskár, ahogy ezt eddig megszoktuk, az előző egy órát is arra szántuk, hogy a zeneiparba, a iparba, akár az underground rapbe, a 90-es évekbe beleássuk magunkat, és, és nézegessük egy picit közelebbről, vagy egy más szempontból, vagy ahogy, ahogy funk kolléga látja. Veled kapcsolatban elterjedt az, hogy neked semmi se elég jó, semmi se tetszik neked. Igen. Igen, egy igen. Te ilyen büdös lábú vagy a mezőnyben. Így van, így van. Igaz, hogy hogy Ennek igen. tekintenek. Hát ez azért van, csak elmondok egy-két szituációt. Például, hogy nagyon értető legyen, ez olyan, amikor téged meghívnak egy többfogásos vacsorára, elmész és meg van terítve, mindenki lakomázik, téged a legszélső helyre ültetnek, és kiteszik mit tudom én, amit a legjobban nem kedvelsz, legyen az egy spenót. És akkor először még, még beletulsz a spenótba más, a gyere még, még úgy vagy vele, de a harmadjára már nem mész el. Kb. így kell elképzelni. Tehát olyan szituációkban, olyan helyzetekben ö, kerülök, amiket nem, tud, nem tudok jól kijönni belőle, mert már bemocskolva kerülök oda. Ki a házigazda kirakta eléd a spenótot? Hát sok mindenki az említett úri emberek főleg. Ők is. De egyébként azért is mondom el mindig ezt, hogy árnyaljam, mert ö, van a munkásságukban olyan, amit kedvelek, és még egyszer, nem csak fekete és fehérként két amiket. Igen, és van, mostanában értek olyan szituációk, például tegyük fel, most volt ez az utóbbi időben, ez a kirakat ándögrándos téma. Nagyon jó fejek voltak. Engem a, mármint a Ricsipi, nagyon jó fej volt, és megkeresett. És, és én mondtam, hogy én ezzel nem tudok magamba eltenni ezt. De nekem ez nem probléma, és én nekem csináljátok, bár én azt javaslom, hogy jobban jörülnék annak, hogyha többféle vagy kisebb tételekbe kezdőknek adnák ki, mindegy, én inkább hátul maradok. De semmi gond nincs belőle. Az utóbbi hónapokban, a hetekben történt ez. Mi az? Miért rázod a fél? E, Mert. E, igazából produkciót várok. De értem, értem, hogy miről beszélünk. Én azt gondolom, hogy e, itt most a zeneiparnak a támogatásáról beszélünk. Ja, igen, amiről igen, igen, beszélhetnénk. Bármikor gyakorlatilag mióta rendszerváltozás volt. Nem. A... Nem. Én meg így gondolom, mert, mind, mert, mind, mert változott az oszta. külföldi példákat, én többször pályáztam különböző projektekkel, és mindig mást látok jelenségnek mögötte, és ezért azt gondolom, hogy egy, hogy egy picit egy ilyen délibáb hajkurászás, vagy pedig nem. egy igazságtalan egyfelé mutogatás de még az, mondja, amikor, a, amikor az embernek nem úgy jön össze Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, erről van szó. De minden pályázatnál semmi más bajon a fekete, fekete árnék mögötte pályázati pénzekkel addig, amíg nem reperek kapják meg. Amíg mondjuk te kapod meg, mert te zenész vagy. Meg nem tudom, ki kapja meg. De azok, akik utána szöveg, szövegírók, illetve a fiatalságnak a gondolkodását meghatározó emberek, azoknak igazán van felelőségük ebben. Mert azok nem fognak húsz évig Egyébként, hogy a mentor mennyire vágod a magyar hip hogy már nekem egyetlen egy előadót, aki politikával foglalkozott Magyarországon. De úgy tényleg, úgy, úgy igen, úgy komolyabban. Hát a dob már megérkezett, de most ez már nem reperi művészek. De mi most, most komolyan. Hát komolyan mondtam. Igen. Ja. De én az az igazság, hogy nincs ilyen. Na, az, az az igazság, hogy nincs ilyen. Mert senki sem vette még igazán komolyan ezt a műfajt egy percre sem. Ez de lett volna, én le, lett volna, csak azok általában már külföldön élnek. A legtöbbjük, mert innen-onnan a hülye játékaikkal. Az utolsó, a legutóbbi fellépésem volt Szlovákiába. Szlo a szlovák fellépésem, mert az egyik, a barbár Fivérek DJ-je elkezdte lehúzgálni a zenét, hogy ne, ne tudjam előadni a műsoromat. Tehát hogy ez a szint, gyerekek, ide jutunk. Ez a vicc igazából, hogy eljutottunk arra a mocsok szintre, ami, amit nem is emberi módon már megbeszélni nem lehet. A bulvár réteg megeszi egy másik, dolog, egy másik dolog. Egy évvel ezelőtt volt egy szituáció, ahol ki kellett, hogy álljak magamért. A kellett tetlegességgel is. Kiálltam magamért. Én jövök ki abból rosszul, hogy kiállok magamért. Amikor arról van szó, hogy mindenhol frociznak, és egyáltalán csak a frocli miatt kiállok, hogy álljon már meg a menet. Olyan emberekről van szó, akik ezek az úri emberek szinte idézesebb felbérelnek a lojal lojalitás miatt. És egy idő után ez azért szánalomban megy át. Ha érted, amit mondok? Tehát, hogy nem a zenéről van szó, nem az értékekről van szó, csak az ő, ő alapjaikról van szó, hogy a pozíciójukat minél jobban szilárdítsák meg évtizedeken keresztül. A műfaj, a közeg, ami fontos lenne, lehet, hogy nevetséges és infantilis tud lenni, hogy nekem ez számít, de nekem ez számít, és lehet, hogy ketten majd négyen vagyunk ebben az országban, de mi is vagyunk. És nem csak arról szól az egész, hogy minél több pénzt osztunk ki a haveroknak. Ennyi. Nem arról van szó, hogy itt a smúzolás, meg ez a körbenyalás, meg ez az informális kapcsolatépítés, az, ami meghatározza, hogy ki tud érvényesülni, és ki az, aki nem tud érvényesülni. És az valójában nem a stúdióban dőlnek el a dolgok, hanem a stúdió körül dőlnek hát, hogyne? el. Az aki, az, aki nagyon minimális hírnevet tud szeretni a tehetsége alapján, és ezáltal elkezdik őt hallgatni, ezek az úri emberek elkezdik körbevenni mi vagyunk azok, gyere, megtáncoltatunk ilyen fellépés, olyan fellépés, de hogyha valami olyan van, amit nekik nem tetszik, akkor hát nem emlékszel, hogy mi akkor, amikor ott, és akkor te... Nagyon durva, hogy ez ilyen formális kereteket ölt. Tudod, amikor először csak jobban. sejted, vagy amikor tini vagy, van egy zenekarod, és akkor így gondolkodsz, hogy vajon a zeneipar hogy működhet belülről. És, és azt gondolod, hogy á, biztos akinek haverja van, az majd utána zenélhet. Egyébként összefügg a kettő, nem feltétlenül ilyen erősen, de ha nem vagy egy haverkodó csávó, akkor akkor tényleg nem viszed semmire, még akkor sem, ha ebben semmi rossz indulat nincsen, mert senki nem kíváncsi az ilyen mellett... outsiderekre. De, de miért nem? Csak de azt... vajon miért Csak nem? aztán meg formális kereteket ölt. De bocsánat, pont az ilyen outsidereknek volnék a legjobban kíváncsi a verseikre. Az ilyen József Attiláknak. A József Attiláknak, akik, telj... akik annyira antiszociálisak, ők voltak a legrosszabbak ebben a smúzolásban, ebben az önérdekében. ízésben. Az ma nem antiszociálism a Magyarországon, a Hát rájomál meg a menet, én szakmailag fejlesztem magam. Őnekig kellene bocsánatot kérni. Mintem Azáltal... meg pont ezek az outsiderek azok, akik alkalmasak arra, hogy szövegeket írjanak, és pont az ő szövegeik azok, amiket a legérdekesebb vagy a legfontosabb lenne. De az outsiderek foglalkoznak a zenével igazából, és nem a, és nem a mocskolódással hanem azzal, amiről szólna ez a műfaj. Maga a. Kö, és nem a közegnek az irányításával. Én azzal én azzal értenék itt egyet, hogy azt látom mondjuk egy helyes útnak hogy támogatásra, az a, az a kevésbé reflektorban lévő reflektor, lévő ö, magas művészet szorul, ami bármelyik művészeti ágban. Tehát ugye fenn akarjuk tartani a minőségi művészetet, és mivel minőségi, ebből adódik, hogy nem kapcsolódik hozzá egy piacképes ö, kereteket ö, megrajzoló tömeg. Mert hiszen nem akkora súlyos, nem underground, nem mainstream, nem középszerű. Éppen ezért a támogatási rendszer is azért van, hogy a mi egy apró azt és értékes felemeljük, ami pedig jól érvényesül ebben a pacsizós közegben amúgy is, és amúgy is csatlakozik hozzá egy, egy középszerű ö, erős tömeg, az pedig el fogja tartani magát. Egy pillanat, ezért egy dolgot, az a baj ezzel a, ezzel a műfaj, hogy ezt nagyon sokan azt hiszik, hogy ezt a legkönnyebb csinálni azáltal, hogy mi van egy alapzene, és akkor rábeszélek. Tehát, hogy nem úgy van, mint a metánál, hogy némi alapzenei tudást azért csak igényel, hogyha te zenélni akarsz. Mint bármelyik zenénél. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ott tanulod meg azt az alázatot, amivel meg utána tudsz vele dolgozni. Itt egyből az egóra épül az egész műfaj. Tehát én nem gondolnám azt, hogy a, a legjobb magyar mostani gitárost az kidobná a közeg, mert ő a legjobb egyik gitáros. Meg azért, mert ő nem tudom, nem veszi fel a nem tudom milyen baseball sapkát. Érted, amit mondok? Uh -huh. A másik, hogyha azok kapnak fentről pénzt, nekem az nem fáj, mert ő a tehetségével ért el. Még egyszer az fáj, hogyha valaki a szövegét, tehát hogy szövegíró, illetve fiataloknak a vélemény nyilvánítója, vagy hogy mondjam, eszmeiségét viszi tovább, akkor a megalkuvás a számomra hosszú távon sokkal, de sokkal ugye ez az, hogy nem a szellemhordozót, hanem a zene létrehozót kellene inkább támogatni, mert az, kevés, az kevésbé a, a azokat kell támogatni, a hátán... akik produktumokat készítenek, Ilyetel. és olyan produktumot, ami előrébb is tud talán De nem az én megítélésem, ez, hogy kit kell nincs. Elmondom, a Meg már. alig, ha nem fájdalmas látni Kuka és Ricsi 21. útját New York City-be. Legyen az ő dolguk, még egyszer mondom, csak... Csak minthogyha ez a támogatási rendszer, ez nem erre lett volna kitalálva. Igen, de lehet, hogy nem is azért mennek ki, én most nem akarok mindenkibe tényleg beleállni, emiatt én csak maga azt a, azt a jelenséget akarom felvázolni, mert tényleg én is azt érzem, hogy bármi rosszat is mondok bárkiről, kicsit olyan, mint hogy a magamat is köpködné, mert ismerem őket. Tehát érted, amit mondok, és ezért nehéz erről az egészről, idézőjelen, belsőleg beszélni, vagy... Szóval fantasztikusan ülünk a stúdióban, yeah, yeah, yeah. és hát úgy érzem azért, hogy nagyon sok felül érintve vagy, vagy érintetnek érzed magad, vagy konkrétan érintve vagy különböző bífekben, illetve hát azért 20 év alatt egyszer csak megszűnnek barátságok és átalakulnak. Nem vagy nagyon magadra? Vagy? Tehát, hogy hogy hozod létre most a zenéidet. Vagy mi az a felület, ahol megjelensz? Egyébként megmondom őszintén, engem ez inspirál, hogy egyedül vagyok. Ö, az, hogy, az, hogy meg tudom azokat a dolgokat csinálni, amiket régebben szerettem volna. Ö, direkt nem is gyűjtök most már magam mellé olyan kardinális embereket, akiktől függni, tudjak, tudjak, tehát pont a függetlenségemnek ez a része, hogy egyedül csinálom meg. Ez ami nagyon nehéz is, mert hogyha éppen nem csinálom, akkor nem történik semmi. De már ott tartasz, hogy lassan a scratcheket is te fogod igen. föltolni? Hát most ezek nem annyira profi szintű scratchek, de szerintem arra, hogy informális scratchek, uh -huh. engem mindig is azok voltak a kedvenceim. Nem is annyira az effekt scratchek, hanem amikor téma van. Uh -huh, amikor uh -huh. egymásra a so szövegek. Uh -huh. Ugyanúgy, ahogy ismeritek a lemezeimet bárki annyira nem, de akik ismerik, azok tudják, hogy mennyire hangulázok. Például, mm. amit hoztam dalokat is, abban is lesz egy kis dévényi tibi, egy kis... Tehát, hogy vicces is visszadom, <gül> és most már ezeket szeretném tudni scratch mert iszonyatosan nagy Fantázia van abban, hogy hangmintákkal lehet egymással. Nekem látszani. valami 6 évig volt lemez így nagyjából nagyjából zenét játszottam velem. Én is hip-hopozok, meg zenét írok 30 éve, de erről itt nem szoktunk beszélgetni. De vettem lemez mert azért az embernek legyen az életében egy ilyen szakasz. Kettőször scratcheltem hat év alatt, tudod? Fölvettem, megpróbáltam, 5 percig hülyéskedtem, majd ezt így be is fejeztem, és köszöntem szépen. Beszéljünk Boba Fettről. Ő azért nagy, hatása, nagy, nagy hatással volt a műfajra. Boba Fett szerintem nagy hatással volt a műfajra, említették a Grand Stead of Devil's nyíregyházi repegyüttest, amit a 90-es évek elején csinált többet magával, és azt is tudni kell róla, hogy már akkor egy elég jó minőségű demókazettát hoztak ki. Ő utána pedig láthattuk azt, hogy Boba Chrome mellett a Válkomerszben jelent meg, és hozta a saját stílusú zenéjét, ami nagyon sok mindenkinek megtetszett, nem véletlenül, tényleg nagyon nagy egyéniség Volt egy minőségi fordulat vele, az ő személyével? Valami megváltozott? Tudom, mi a furcsa az, hogy őnál azt lehet érezni, hogy ő nem a hip-hop közegből jön. Ő nem is akar ennek a hip-hop közegnek különösebben megfelelni, mert mindenkinek a zenéje lehet érezni, hogy honnan jön azért egy picit. Nálam nagyon érezhető ez a hardcore, ez az igazi nyírekház a 90 évek, olyan történetei vannak, hogy azon, hát egyszerűen fognád azt, hogy tényleg mik voltak maga, csak nyíl egy házán belül is, amikor a 90-es évekről beszél, illetve illetve az a hozzáállás, az az életszemlélet, ami neki van, azt, azt, azt nem tudja a más szerintem nyomni itthon. Van nálad zene, és van alapzenénk, ha hajlandó vagy élőben repelni, akkor nem az ők. mondjuk a, ebben a rádióban biztos, hogy egy kurva. Egy acapella ak mehet rá? Ö... Előtte vagy utána? Aha, ha van egy háttérzenénk, amit, amit hallanak le. a hallgatók, akkor ezt egy picit ha. eltüntetem. Köszönöm. Je, yeah, je, yeah, je, yeah. önkényes mérvadó? Uh -huh. Az agyonsztáro plasztik helyett itt az igazi klasszik nem a Mr. Babdából én, hanem a fantastik fantasztik. Hozza hatos létre! Hát, tekerek, elhagyom a statoszférát! Állítsátok meg a Földet, le akarok szállni róla, akamukat felcsipeszelem, egy ruha szárítóra beszélhet is tettek az ember. Tage Land, ez Guillaume Tirep, nem szvekcsesd meg! 574 a lépő, 874 a nadrág, Adidas a melegítő, kárhárta sapkám, zöld áll a naftám, könnyed freestyle, mesélek, mint slickrik viccelek, mint bizmárk, senkinek nem hiszek mint a duceliszből többet tisztek, nem a drafka! Hogyha hiányolod a hiány, pompát a kis mamatornát vált csatornát! Yeah! <gül> Ugye az, mi is mondtuk az előző évadban azt, hogy kapcsoljál bátran. <gül> <gül> Nem fogy a podrafka? <gül> de, de szép! Az, a, az az ö, érdekes, Bocsánat. hogy... a, én nem tudom, ki az a Slick Rick, de a Gangsta Zoliék is hivatkoznak rá. Te tudod, a Bömből Imádom. a Magdóban a Slick Rick, de szeretem. és így ezek ilyen, biztos ilyen 92 körüli dolgok, ahol, ahol én így oda se figyel, Én MW-t hallgattam gyakorlatilag ha? a 90-es évek végéig, ha? és akkor is csak néhány számot. És így valaki, nyilván aki ennek a műfajnak a szerelmese. Mert én így megfordultam Igen. mondjuk 20 különbözőben, uh -huh az végignézte ezt. Én meg mint mondtam a műsor elején, így négyszer belenéztem a dobozba, hogy épp mi van e, ott, aztán mentem Mondtam tovább. is az előbb, hogy ö, mesélek, mint Slick Rick. ő a storytelling, amerikai storytelling rep útrője, illetve az egyik legnagyobb képviselője. Mesélek, mint Slick Rick, viccelek, mint Bismarck, Bismarcki ő megint csak a Cole rekord Records 1988-tól, uh, Slick Rick, a Def Jam Recordsnál volt ezek volt, The Rubber, tehát ők legendái ennek, az igazi nagy karakterei ennek a műfajnak, amikor, mint tudom én, látsz egy ilyen hip-hop képet, és akkor különböző karakterek vannak rajta, ők biztos rajta vannak, mert ők adták meg ennek az ízét, az egésznek a stílusát, annyira karakteres volt a régi rep, ami ma nagyon hiányzik, hogy az előadók mindenki külön figura, külön egyéniség, tehát, és ezért tudom őket kiemelni, Aha. 30 éves távlatból is, mert akkorák, és azért ezek ők egyetemes hip-hop parcok, vagy rap parcok. A nemzetközi hip-hop mainstream -be való beavászkodásának, vagy betörésének a vonatkozásában nekem van egy analógiám, kíváncsi vagyok, hogy meg tudsz erősíteni. A, én nekem az volt az érzésem mindig is, hogy az Elvis valójában egy, egy kifejezetten feketéknek kitalált műfajt, tett népszerűvé a fehérek körében. Ez a műfaj volt a rock'n'roll. Feketéktől a fehér Amerika, meg a fehér világ egyszerűen nem vette be azt a műfajt, Elvis tudta ezt a fehérek számára egy élményé tenni. Aztán egy másik fekete, fekete műfajt, kifejezetten feketéknek szóló műfajt, ezt, a, ezt az R&B popzenét Michael Jackson, újra, megismételve az elviszi műveletet, a fehérek számára tudta egy, egy élményét tenni, és a sajátjukként átélhető ö, zenei, zenei forrását tenni. És a hip-hop számára hmm. ugyanez nem. Eminem. Eminem a kifejezetten feketéknek szóló hip-hopot, és a kifejezetten a feketékről szóló hip-hopot, a feketék, a feketék ö, saját folklóriát, Exportáltak ki a fehéreknek, mert a fehér Amerika, illetve a fehér világ, a globális fehér világ egy feketéknek a szájából nem veszi ezt. Egyébként van benne valami. Tehát, Elvitte most így, az autógyárvárosba igen. is ezt a műfajt, de azért közben ugyanez megtörtént a blúzzal, és megtörtént a jazzzel? Vagy ki, tudod? ki tette ezt meg a blúzzal? Én meg nem mondom, de úgy érzem, úgy érzem hogy az is egy, tudod, de az hosszabb távú változás. Tehát mit tudom én ott mondjuk 40-60 év mondjuk után... Mondjuk a, a Jolly Hooker az nem tudott igazán sikeres lenni a De blúzzal. ez is már a de ki, tudott, ki tudott fehérként olyan sikeres lenni a blúzzal, ahogy a Jolly Hooker nem tudott vajon? A Kleptón? Lehetséges, lehetséges. Nem vagy a blúzzakértő? A, a, a Gary Moore? Érted? És az már a 80-as, 80 90-es évek, esetleg 70-es, de azért a kleptonról szerintem ott még rockzenészként beszélünk, de a blues az meg mondjuk az előtt lehet, hogy 80 éves. Ha ugyanígy a, a mondjuk a jazzzel is megtörténik az, hogy hogy Zene, zene utána ráénekelnek, majd leválik egymásról végre valahára, és akkor kialakulnak az, az, az ilyen kicsit tingli tangli bénekesekedések mondjuk a 60-es évektől, és az instrumentális az szépen bekanyarodik egy elegáns utcába, és ott, és ott így folyta, folytatja nehéz, azt, nehéz. A, aminek, aminek szerintem igazán. Ez belefóljon a különböző stílusokba is, tehát ezeknek a hatásai, hogyha a 60-as évek jazzről beszélünk, meg a 90-es évek, illetve a mostani jazzről tök más. Tehát azért nehéz ezt, mert. Ennek, ezeknek a legkomolyabb előadóit, a jelenkori legjobb előadóit lehet, nem is ismerjük. Uh -huh. eh, nehéz nagyon megítélni ezeket, ahhoz megismerni kell teljesen a fekete kultúrát. Még egyszer, tehát a Rebsenén én is ugyanúgy ismerni kell a GB-t, tudom, James Brown együttesét, ahhoz, hogy igazából tud értékelni ezeket, ki hogyan szemperezik, ismerni kell a Parlament fankadeliket, Zeppendrodžert. Ha ezeket nem ismered, teljesen más alapokra fogod helyezni. Azok, akik meg csak magyar repet hallgatnak, és A-B nekik a kedvencük, az teljes kapufajzás. Ez egyébként rohadt nagy probléma, ezt egyszer talán beszéltük, hogy mi a különbség mondjuk a modern talking meg a Kozsó között, hogy, a, hogy a, tudod, vagy... 3 plusz 2 és Kozsó. Mi, mit csinálsz, az is egy dolog, hogy egy popzenét csinálsz, és oktávot meg izé, popszekundot alkalmazol a kis dalocskádnak a végén. Na de mit hallgattál előtte? Ki az Isten számodra a... Mondjuk, hogy az egyik az a modern talkingot hallgatja, és azt próbálja abból elérni. Lesz a dupla, míg a, abból lesz a dupla kávé. Körülbelül, míg a modern talking valami annál nemesebbet hallgat, és a akkor... és... Igen, és, abból és akkor abból, a... abból lesz a modern talking. Igen. És akkor alfavil vajon mit hallgatott, hogy az legyen, és akit alfavil hallgatott, Kraftver, az mit hallgatott? Oh. Itt azért, itt azért olyan nagy különbségek vannak, hát, hogy az ember jóval a saját fejsz, vagy magasság szintje fölé nézve próbáljon elérni valamit, és így hunyászkodjon meg, ha annak a negyedét eléri. De ha azt a negyedet tűzik ki célul, akkor egy nagy kalap szar lesz belőle. Igen, de van egy téma, amiről nem beszéltünk, az pedig az underground. És azt én ezt nagyon szerettem volna mindenképp csak pár szóba. Én azt hiszem észre, hogy ma, ma maga az undergroundnak, mint, mint a jelentését próbálják kicsorbítani mindenhol, és próbálják maga az underground repet most a reppőben, de az underground azért az több műfajon belül is van. Próbálják az underground repet ilyen kezdőnek, ilyen amatőrnek, ilyen ingyenesnek. Tehát itt ezek, ezek nagyon erős szavak, direkt azért is. Az underground elő vagy, vagy a eljössz ingyen is. Én szerintem az under, Igen, de szerintem az underground... Ez az, az amatőr a, a, a Magyarországon, de Magyarországon mm -hmm. nagyon sok mindent félreértünk. Tehát nem mondjuk már, hogy az underground műfaj, az az amatőr szinonimája, mert ez egy hülyeség. De a legkomolyabb előadók mai napig is undergroundban vannak. Illetve ki az Magyarországon, aki nem underground? Ki az, akinek nagy kiadó adja ki? Aki ebből elmeri magát vonatkoztatni? Az a probléma, hogy Magyarországon az undergroundnak kizárólag a mainstream az ellentéte, vagy az alternatívája a mainstreamnek meg az underground, és nincsen ellenkultúra. Senki, senki nem folytat ellenkultúrát. Erre vonatkozóan egyébként volt egy érdekes kísérlet, ez a nemzeti radikális hip-hop, amit a Funkadeli előadott, az a maga módján, egyébként szó volt erről, meg fölmerült a kérdés, hogy van-e olyan, aki politizál és hip-hop, és igen, a Funkadeli ilyen. A Fankadeli azt ténylegesen politizál, ő komolyan veszi magát. Bocsánat, de... Ö, ugyanakkor, ugyanakkor... A, a, nagyon, nehéz, nagyon nehéz, nagyon nehéz két ennyire idegen dolgot, ami az egyik a, a nemzeti radikalizmus, a másik az pedig a hip-hop, ezt egymásba oltani ö, szinte egyszer, értelmezhetetlen. Várj, Robi, nekem egyszer ezt a jelenséget, a Fankadeli jelenséget a publiken, próbálták magyarázni, hogy ugyanaz a dű. Micsoda? Hát álljon már meg, van egy kisebbség aki az afroamerikai kisebbség, akiknek olyan történelmi, politikai múltjuk van, mint a fekete párducok, Malcolm X, Martin Luther, King, etc. etc. etc. akkor hirtelen megjön egy jobbos rác, aki kitalálja, hogy a repzene az valójában az, az, na hát akkor, az egésztek kifordítja az alapjából, a pont a lényegét, és félre van magyarázva az egész, nem feltétlenül személyével van baj, de aki ilyet megcsinál, hát ez azért... Igen. Bocsánat. Igen, igen. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy a, a többség reppel, azzal az attitűddel <gül> csinál ellenkultúrát, mintha e kisebbség, kisebbség lenne. lenne. Igen. igen, igen. Tehát, megjátsza magát kisebbségnek, és elhazudja azt, hogy ő valójában a többség. Így van, így van. Fantasztikus a házban, EKE eh, csató Adorián itt szül yeah. velünk szemben. és eh, hát A Búdkor rep csináltunk, és akkor ugye elhangzott, hogy egyébként egy romagyerek, de hát ő a romagyerek, mint ahogy én cigány jazz-zongorista vagyok az internet szerint, mint egy húsz éve. Tehát büszkén viselem, mert az ember ritkán Így lesz a... cigány jazz dík, életében. Dig-dig pedig nem is vagyok Roma hitdel az út színé előtt, mindenki egy forma, ez majd a következő exkluzív track. Van itt nálam egy számadói, <laughs> még ki is térsz. Hallgassuk már bele, könyörgöm. De akkor izé élőben repelés rá, ha ez, ha ez egy megoldható Próbáljuk forma. Próbáljuk meg. Oké. Okay. Oh yeah, kegyetlen vak szerencse. Aludjatok. észak kelet fanyar ország. Jé. Yeah. Ismerős vendég nálam az anyagi válság. Ingyen elvihetők a szemem alatti táskák. Egy csalt a Londiner utálta a látványt, Mekkora a felfőzött májvád, a címkék, a márkák, a sorban állás közben elvet élő mátkát. Émó, nem mindegy gyóró csaló, ponton a kanyhaló, vele van a devla a a della a laktató, a szép szózsámó. A sors egy hullámos palatető, de akarat erő nem vehető magától, nem hullik az arany eső hey, Cseppcsserek -csep -csep is zsávó, nem lát a csipától észak észak a csikágó. már bőköt a hátat nyomba, egy pillanat, egy év lélegzet, visszafojtva a szoszi van odi, kell még a tortúrából elcsenek egy szöget Jézus vére csuklójából. Összekulcsolom a kezem, mint egy kegyvesztet, minden éhezőnek Isten kegyelmez, bár nézek, bánat száll a szemembe. Kegyetlen vagy szerencse Összekucsolom a kezem, mint egy kegyvesztet Minden éhezőnek Isten kegyelmez, merre nézek bánod száll a szemembe Borsod megye Könyörögtem az Istennek szépen Hogy boldogságot dobjon lennéken, De felejtette vagy túl messzire dobta Később azt mondta, ez nem az ő dolga Hanem segítek magamon, csak magamra vetette, keresztet Örökké mástól várni a megváltást nem lehet A rendszer analizál Hockodva pózolunk, tu Kamáftú borsod, zúdikadilos, otyjonáf csávó Fongton, nájmáj, lóvigóri csavargó a rangom Vidéki paraszt, puro, raklom, mandró, pimasz, eliszi magán hogy marlom brandódítsak Ó, de csúnyán benéztett pátya lehet Másik filmet látni a potpúritól beállva Sírva vigadunk, elindulhatunk Böriből be, böriből ki Csak azért is mulatunk Összekulcsolom a kezem, mint egy kegyvesztet Minden éhezőnek Isten kegyelmez bár nézzek, bánac a szemembe Kegyetlen vagy szerencsés, összekúcsolom a kezem, mint egy kegyvesztet, minden éhezőnek Isten kegyelmez, merre nézek, bánatszál a szemembe, borsod megye! funktasztikussal ülünk továbbra is itt. A, a, a múltkor készült rólunk egy rohadt jó videoblog felvétel, de neked is van vlogod a, a YouTube csatornánon mi, mi, Minek nevezted el? Funda, fundamentál. Funk, fundamentál vlog. Fundamentál És blog. akkor te belém, hogy nem funktasztikus, hanem funktasztikus, aztán meg nem fundamental, hanem fundamental. Az tényleg csak össze akarod zavarni az embereket? <súzat> <súzat> nem, funkt, fundamental. Hát, azt magyarul mondod, a funkot is Na jó, e, hát adjuk. most itt van, akkor van jaj, probléma. Jaj, jaj, jaj. E, mi volt, Mi volt az előző Fun, epizódban? Fundamental. Mi volt az előző az epizódban? Az előző epizód volt még a bevezető rész, amiben megmutatom a kis stúdiómat. Három ilyen kis privát rovat van benne, a Politics and Bullshit, a klasszikus, és azt hiszem, hogy a Special guest ebben a részben még nem volt. Mi is a harmadik? A harmadik pedig egy exkluzív szöszenet volt. De nézel miket mintán beat rulett, vagy minek hívják azt a, azt a YouTube csatornát, ilyen külföldi, ahol ö, bedobják a lemezboltba bekötött szemmel az mm -hmm. ilyen beatmékek, zeneíró mm -hmm. csávókat. Kiválaszthat kettő darabba kelít lemezt, mm -hmm. azzal a kettő lemezzel hazamegy, és 10 perc alatt, amit tud belőle csinálni, de onnan mintázzon dobot, onnan mintázzon bármilyen ütemet, vagy toljon el valami éneket belőle, legyen belőle egy alapzene. És rohadt szórakoztató. És én nagyon hiányolom azt, hogy ö, magyar. Magyar magyarok ö, ment egyébként rádióban egyébként ilyen, szedjük darabokra a zenéket. De van ez, magyarul is. Ez ö, a beat lehet, azt ro szépen, magyarul. Rohadtul igényelném. Hát Na, akkor ezt majd, majd megtekintem. De akkor valami hasonló? Tehát egy, egy ilyen ö, színfalak mögé nézési lehetőség. Ez ezt? a fundamentál Vlog valójában arról szól, hogy az én... Az én hozzáállásom a műfajhoz igazából teljes mértékben a szerelem része, illetve a knowledge, azaz a tudás része. és És akkor az elképzeltő, hogy mondjuk amit a vonaton írtál szöveget, azt rátolod most egy alapodra, és akkor ebből lesz videóblóboz? Az túlzás, hogy a vonaton írtam, a vonaton írtam át. Aha. Nem mm -hmm. volt, ilyen, ilyen salátám volt rajta, amit nem tudtam volna elolvasni, remélem ezt el fogom tudni. Mm -hmm. Szuper autentik élmény. Föld értékrend. Mi itt hogy a annyival van beljebb az előző megszólaláshoz képest, hogy most már a fülest is fölvette, hogy a, ugyanazt hallja, amit ti. Yeah. Meg én. <kül> Na nézzük meg ezt. Nézzük. Exclusive track, föld értékrend, Fundamentál vlog, Vol 2. Én is, buci baba. Jenő négyet még kérték, a Jenő négyet. <síthat> Ki akarsz megnéztétek! Kit! Köszönöm! Köszönöm! embernek Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! nem yeah. nem. nem Köszönöm! Fákok, most ide figyeljetek rám, ez fang fundamentál a rakéta újra felszállni, nincs még egy ilyen veterán, aki talpon marad egyedül. Ebben a helyzetben a legtöbb ember egyedül, de én nem. Szárnyaim megerősödtek az ellen szélben, addig a meg egy személyben, érted? Érted Istenszám szerintem tisztelnél, ha ismernéd az életvitelem amit kitűzök magam elé, az véghez viszem. És tudod, miért van ez, mert tényleg hiszem, hogy az értékek még nem vesztek ki nekük, kéne kinevelni azokat, akik a fákját tovább viszik. Dig, dig, dig, pedig nem is vagyok roma el az úrszín elő mindenki egyforma, eredendő bűn elévül az ördögmelédül, végül a lagútrendszerre épül a hip-hop temploma. Föld alatti értékrend, ami nem éretű papírokban érmékben, Ritka láthatod a tévében, akinek benne van a rep a vérében. Föld alatti értékrend, ami nem éretű papírokban érmékben, Ritka láthatod a tévében, akinek benne van a rep a vérében. A Garden Party a várban. Belkérem az utasokat, hogy a biztonsági sávot hagyják szabadon. A reporter a régi hangminták a mikrofonnak, helikopter, horva szájban akkor nem is dob fel. A vízi pipámat úgy nevezem helikopter, oda a magasban, beszívva A tudásom nem elvehető, mint az implantátum. Nem lódító, hódító, kokopor, szívó jó, hansebe Ilyen diamant, a szó, szaporító Mi van, puhány, panon, kumák, fehér párducet belül nem a kultúrát? Hozzuk vissza, hosszú évtizedek annak a hátam mögött még a szeretetet sem vonulok youtube már aktívak zárom, körök, az áramkörök, a napon, Törlök illúziók, helyett az életmentő transfúzió Fölciper, kettő hangstúdió Föld alatt értékrend, ami nem érhető papírokban érvékben Ritkán láthatod a tévében, akinek benne van a rep a vérében Föld alatti értékrend, ami nem érhető papírokban érvékben Ritkán láthatod a tévében, akinek benne van a rep a vérében Tagadjátok meg az engedelmességet! Lázadjatok és fordítsátok fegyvereiteket saját elnyítsátok! Nyújítót. Önkényes, mérvadó. Hát ezt nagyon élveztük, és köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy itt lettem. Élmény volt. Egy kis preview hallottatok a fundamentál videoblogból, amit a, amit a fantasztikus gyárt. Magából, magáról, magától, önöknek. Így van, je? Yeah. Maguknak. Maguknak. <gül> te hát <az> direkt <gül> <elrottottam> <gül> a negyediket? Mit javítasz, mi vagy te magyar tanár? Igen, Igen történelmesen. történelmesen. Ez volt ma az önkényes mérvadó. Vendégünkkel Fantasztikussal, azaz Csató Adorjánnal, és vendégünkkel puzér Bobbal, azaz Puzsér Robertel, és, és nem is tudom, milyen ószí voltam a múltkor, amikor emelemeztünk, azaz Horváth Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok. Szevasztok! Szevasztok.